Här börjar köpmålabalken och i den räknas 14 flockar, not ett. Flock 1 om köp med vän, not två. Göra män från landet ett köp ut i köpstad med köpstadsmän eller köpstadsmän med män från landet av skaftade vapen eller skurna kläder av djur med klöv eller djur med hov, då skolan så som vänner, not tre, två bofasta män, not fyra, och såsom vittnen två män från landet och två från köpstaden. Kommer någon sedan och kländrar och säger det var stulet från sig, då ska den som har köpt med de vittnen som vore till städes leda till vännerna. Kan den som sålde icke skaffa fram vänner för sitt köp, då ska han lämna åter köpesumman till den som köpte och böta tre marker att skiftas i tre lotter för att han sålde det som han ej kunde stå i hemul för. Not 5. Om någon köper utan sådana vittnen som nu är sagt och det kländras sedan för honom, då ska han återlämna köpeskillingen och därtill gällda böter så som sagt är. Not 6. Paragraf 1, not 7. Köper någon guld eller silver, arbetat eller icke arbetat, av någon annan än av guldsmeden själv, not åtta, och finner den som köpte att det är falsk vara, not nio där i, då ska den som sålde ta sitt åter och värja sig med det av tolv män där om, att han i visste att det var svek, not tio där i, not elva. Brister han åt eden bötte han tre marker, not tolv. Säger han att han inte har sålt det, styrker han detta med vittnesbörd av dem som vore till städes och visste därom, eller och givar han åter köpeskillningen och därtill den bot som stadgades, Not 13. Paragraf 2 säljer en guldsmed, not 14 till en annan falsk vara i guld eller silver. Då ska man föra det till smidesstäd. Blir det där funnit rent, då ska en var hava det som han har fått. Not 15. Blir det ej funnet rent, då ska guldsmeden lämna åter till den som har köpt och själv hava sin falska vara och böta tre marker. Not 16. smeden har vilja återtaga den falska vara som han har solt. Då ska den som köpte ha rätt att med två män från köpstaden och med två bofasta män från landet, not 17, binda honom vid köpet och vid de böter som sagt är. Not 18, sidan 150 Paragraf 3 Vill någon lämna sitt guld eller silver till en guldsmed för att arbetas Då ska han lämna det rent med två vittnen från köpstaden och två från landet, not 19 Säger sedan den som äger guldet eller silvret att han ej fått det åter lika rent som han lämnade ut det Då ska det stå till deras vittnesbörd som vore till städes. Not 20. Värgade dom smeden, då var han saklös och uppbärde sin arbetslön. Fällade honom, då heter han tjuv, och böte förtjuvnaden efter mätismän sed. Not 21. Flock 2. Om torgköp. Not 22. Nu köper någon vax, salt, rökelse, smör, flott eller talj på torget av en annan Not 23 Alltid då någon säger att falsk vara har blivit köpt eller såld då skolar de båda, den som köpte och den som sålde utse två bofasta män från landet och två från köpstaden Not 24 Dessa skola pröva om falsk vara var såld eller ej Värja om den som sålde var han saklös Ställade honom böte han tre marker för att han sålde falsk vara. Så ska alltid bötas där man finner falsk vara vid köp. Och den som köpte ska återta sin köpeskilling och den som sålde hava sin falska vara. Paragraf 1. Om någon köper eller borgar klädd i en köpstad och bär det med sig bort sedan det är uppmätt, not 25, och blir varse förrän han far från staden att falsk vara har blivit lämnad honom, då ska han återlämna klädet till den som sålde det till honom och återkräva sina pengar om han har givit ut några. Not 26. Om köpmannen vägde sig med två vittnen och tolv mäns ed att han ej visste att han hade sålt falsk vara. Brister han åt eden böter han tre marker. Not 27. Paragraf 2 gör köpstadsman. Paragraf 28. Ett köp på torget. Vare sig han köper något levande eller dött och väcker sedan kländer mot det som han har köpt, då värjer han sig med två vittnen och sex män därefter, not 29, och gör sig därmed ur tjuva. Och den andra som har väckt kländer ska med vittnens styrka det vara sitt och återtagade, not 30. Och den som köpte må se till hur han kan återfå sin köpeskilling. not 31. Klock 3. Om någon säljer en kristen man. Ingen kristen har rätt att sälja sin medkristne, för då Kristus blev såld, då återlöste han och frälste alla kristna. Om någon säljer en fri man, not 32, böte han 40 marker, sidan 151. Säljer han en kristen som är hans träl, då blir den som såldes fri genom det köpet och aldrig mera ofri, not Not 33. Den som köpte tag i skillingen åter utan böter. Paragraf 1, no 34. Gör en bonde, en man eller en kvinna fri från sin gård, ökas sedan deras pengar, och vill bonden då återtaga dem och tjänas vid dem och deras pengar, då skulle de styrka sig vara fria med Aderton män sed. Not 35. Det skulle också styrka huruvida bonden gav dem frihet inför socknen eller tinget eller ej. Not 36. Ingen har rätt att taga en annan till jävträl. Not 37. Flock fyra om det köp som en hustru får göra. Om någon gör ett köp med bondens hustru utan hans vetskap, då har bonden rätt att återkalla köpet som det är för mera än en öret. Not 38. Ingen får göra köp med bondens barn till mer än fyra penningar utan hans vetskap. Not 39 Den som gör ett större köp böter tre marker utom ifall det är gjort på torget. Alla torgköp skålar vara giltiga. Not 40 Paragraf 1, not 41 Säger sig någon ha köpt av en annan hela hans bo, så som det står... Då ska det prövas genom vittnesbörd av de två som uppmätte köpeskillningen, not 42, och av de fyra som uppmätte hans bohag och hus, och genom ed av tolv män från den socken där köpet gjordes. Kan han i så fullgöra ed och vittnesmål vara han full rånare, då ska han återgälda till ägaren boet lika gott som det blev uppmätt, och därtill böta tolv marker, målsägandens ensak. Och 40 märker förånade att skiftas i tre lotter. Not 43. Flock 5 om köp och byta av hästar och om fräste tid. Not 44. Byta med en hästar eller annat. Not 45. Då ska det bytet stå till tredje solnedgången. Not 46. Finner man är något fel på det som byttes inom den fresta tiden, då har ingen av dem rätt att uppriva bytet eller köpet. Har en av dem två vittnen om att bytet har blivit uppsagt förut, då har han rätt att riva upp det om han vill Not 47. River en av dem upp bytet sedan frestiden är ute, böter han tre marker not 48. Paragraf 1. Köper eller byter någon med en annan på torget och vända de ryggen till varandra då kan ingen av dem uppriva köpet eller bytet. Ty för köp eller byte på torg finnes ingen fräste Samma lag är om krigsmän, not 49 och om hyrdmän och om vägfarande män om någon gör ett köp eller byte med dem, not 50. Paragraf 2 Om någon gör ett köp till förfång för en annan, not 51 och har denne givet fästepenning därpå, då böter han tre marker, not 52, sidan 152. Nu händer att den som har tagit emot fästepenning icke kan få köpeskillingen av den som köpte. Då ska han lagligen åtala honom och deras köp ska stå fast, not 53. Han ska sedan utkräva köpeskillingen så som stadgat är i lagen, not 54. Flock 6. Om gälld och lån. gällde någon sin gälld till en annan och återtager det sedan olagligt, böter han tre marker. Nu gällde någon sin gälld till en annan och denne tager emot det med vittnen, då ska det vara i dens vård som har tagit emot det, och den som har gäldat det, vare saklös. Not 55. Paragraf 1. Göra män undantag vid sitt köp, Ska konungen taga det. Not 56. Paragraf 2. Tager någon lån av en annan, då ska man bära lån hem till långivaren. Not 57. Ej får det illa medfaras. Not 58. Det ska återlämnas till fulla värdet eftersom grannarna vilja med ed styrka som vore till städes då det utlånades. Säger den ena att det var lån och den andra nekar därtill då har den som lånade ut rättat med det av två män, själv den tredje, styrka att det blev lånat. Not 59 Flock 7 Om lege av häst eller andra ting Nu leger någon en häst av en annan, eller ett stå, eller en oxe, eller vad det må vara. Tager han emot det oskadat ska han också återlämna det oskadat. Nu säger den som äger det att det har skadats genom dens verk som har lejt det. Då värjer sig denna med tolv, not 60, mäns ed och lämna ut den lega som han hade lovat. Brister han åt eden återgällde han det till ägaren lika gott som han mottog det, not 61. Klock åtta. Om pantsättning. Nu sätter någon något i pant hos en annan med två vittnen, not 62, vare sig det är mera eller mindre, och utsätter tidsfrist. Brinner panten och bondens egendom där jämte, då ska det vara båda deras skada. Skälls båda egendom tillsammans eller tagits med våld, då kunngörer bonden det för eller på tinget, det ska också vara båda deras skada. Är i båda stulet eller taget med våld, återgällde bonden panten lika god som han tog emot den. Har tidsfristen som utsattes gått ut för panten, och har den icke lösts dessförinnan, då ska den bjudas till lösen på tre laga ting, och han har då ännu rätt att återlösa sin pant. Löser han den i på tredje tinget, då ska panten där värdesättas. Not 63, sidan 153 är den mera värd än skulden, då ska han giva ägaren så mycket till som den är mera värd. Är panten mindre värd än skulden, då ska den som skulle gälda sin skuld lägga till lika mycket som det fattades. Not 64 Flock 9 om borgen Går någon i borgen för penningar åt en annan med vittnen och närvaro män, not 65, då ska han gälla lika mycket som han har gått i borgen för, vare sig det är mindre eller mera, om den som han gick i borgen för icke vill gällda det, not 66. Finna sig vittnen värjer han sig med det, allt efter skulden storlek, som han gick i borgen för, not 67. Brister han åt eden gällde borgens mannen så som sagt där. Säger den ena att han har gått i borgen för mera och den andra för mindre, då ska borgens mannen gälda så mycket som han känner vid, och med det styrka att han ej har gått i borgen för mera. Paragraf 1, nu tvistad om. Den ene säger att han har gått i borgen för pengar, och den andra att han har gått i borgen för en man. Har han gått i borgen för en man ska han skaffa fram mannen och vara saklös eller och gälda den mannens böter som han hade gått i borgen för. Not 68 Säger han att han inte har gått i borgen för något era, styrkar han detta allt efter böternas storlek, om ej finnas vittnen därom att han har gått i borgen. Har det skett på ting eller inför socknen, skulle tolv med styrka om han hade gått i borgen eller ej. Not 69 Flock tio om gästning och rättare, not 70. Konung Magnus stiftade denna lag i närvaro av de främsta och kunnigaste som vore i hans råd, och med råd och samtycke av de flesta av de bästa som vore i hans rik, not 71. Och han gav det till lag att ingen vägförande får våldgästa hos någon, eller med våld fråntaga någon hans egendom. Ingen är skyldig att giva en vägförande något, eller att hålla kost för honom annat än mot fullt vederlag, om han ej själv vill. Paragraf 1. Vägförande skola uppsöka rättaren, not 72. Denna ska visa dem var de skola få kost mot pengar. själv ska han följa dem dit. Vill den man som gästen blir visad till, varken giva eller sälja, böter han tre marker. Och gästen ska följa rättaren. Den är skyldig att giva honom kost mot fullt vederlag. Vill ej rättaren sälja kost åt honom eller efterlagen visa honom till herberge, böter han sex marker till konungen, till hundaret och till målsägaren. Sidan 154. Paragraf 2. Nu uppstår någon twist mellan gästen och bonden som han blev visad till eller mellan gästen och rättaren. De skola tolv män det från den hundares fjärding där han kun gjorde att han ej har fått hjälp för sina pengar. Not 73. De tolv skulle pröva vad som är sant i detta mål och den som de finnar skyldig till att han har nekat honom hjälp. Han ska böta så som förut är sagt. Paragraf 3. Komma gäster till en rättare. Må han till varje bonde hänvisa två män och två hästar. Han ska visa honom till en som bor längre fram på hans väg och ej tillbaka. Det får ej vara långt mellan rättarna. Bonden ska sälja gästen sed och hö och föda, sådan som han tarvar efter det pris som är gängse och gällande i den köpstad som är närmast. Finns någon som vill bo vid allmän väg för att sälja till det vägförande det som de tarva, då har han rätt att sälja så som han bäst kan. Paragraf 4. Vill en bonde varken giva eller sälja, då må gästen med två vittnen som bor där närmast sätta pengarna i löftesmans händer så mycket som det är värt som han ville hava till sin ödtorft. Sedan må han saklöst taga vad han tärvar. Paragraf 5. Konungsgårdar, biskopsgårdar, redare-gårdar, det är som tjänar till häst, not 74, och prästgårdar, not 75. Till dem får man ej hänvisa en gäst. Not 76. Flock elva om dem som gör våldsgärningar. Not 77. Och detta gav konung Magnus, not 78, till lag och rätt. Att om någon tager sig för att göra bönderna ofred eller med våld taga deras gods från dem- Få bönderna fånga honom utan slag och strid och föra honom inför konungen, dock med det villkor att om han bjuder rätt för sig och gäller böter av 40 och märker inom sex veckor, var han saklös. Not 79. Gör han i rätt för sig inom den tiden, då skolar bönderna sig konungens länsman, not 80. Han ska ha jämte bönderna föra mannen inför konungen. Den är saker till tre marker som ej kommer då han får bud för att fånga den man som har gjort våldskärning mot bonden. Blir den som våldskärning tillvita sig tagen på bar gärning, då värjer han sig med tolv män sed, not 81. Och de skulle vara saker till tolv marker att skiftas i tre lotter som fångade en oskyldig om han kan värja sig. Kommer han undan då ska han ha en tid av sex veckor för att komma åter och gälda böter för sitt brott. Gör han det före den tiden vara han saklös. Kommer han i åter som sagt där, då ska nämnden fälla honom och sedan ska han fly ur landet. Sidan 155 Paragraf 1 Göra tjänare hos någon av dem som är och herremän sådana gärningar, not 82 och håller han not 83 dem kvar 15 dagar efter att konungens brev har kommit då är han saker till 40 marker. Nekar han och säger att han inte har hållit om kvar i sitt hus, styrker han det med sin egenhet. Om någon annan håller kvar sådana män 15 dagar efter vad som nu är sagt, not 84, böter han 40 och märker, eller värjer sig med det av tre tolfter. Paragraf 2. Skylles någon för en våldsgärning fastän han ej var där, då värjade han sig med tolv män som visste var han var då gärningen gjordes, eller och böter han, så som sagt, där, not 85. Klock 12. Om mutor. Not 86. Ytterligare blev så stadgat, not 87, att ingen får ta mutor av en annan. Tage lagman mutor för sin dom ska han lämna mutorna till konungen och mista sitt lagmansdöme. Taget domare mutor ska han lämna åter mutorna till den som hade givit dem, mista sin dom och böta 40 och marker. Tage länsman mutor... Ska han lämna återmutorna, mutorna, mista länet, och böta 40 och marker. Not 88. Tagen man mutor ska han lämna återmutorna och gälda samma böter. Om någon annan tager mutor ska han lämna återmutorna och böta 40 och marker. Av dessa böter ska konungen ta två lotter och tredjedelen den som åtalar och styrker sin talan och lagligen binder den som tog mutor vid brottet. Not 89. Paragraf 1. någon sin gällde till en annan eller något annat, vad det än är, då ska det vara i den vård som har tagit emot det, och den som har gälldat det var det saklös. Paragraf 2. Göra män undantag vid sitt köp eller byte, och vill ingen dera kännas vid det, ska konungen taga det. Not 90. Flock 13 Om gengärd och om skjutsgärd. Not 91. Ingen herre har rätt att påbjuda gengärd i det län som han har fått av konungen och ingen länsman, varken för eller landbor. Not 92. En heller får lagman fara på böndernas kostnad, då han vill hålla ting, om någon vill bjuda honom hem till sig. Paragraf 1. Om en herre eller man sänder sina hästar i hundaret för att föda dem och fordra dem, har han förverkat hästarna, och de ska konungen ta. Paragraf 2. Om någon tager en annan häst, utan att han har konungens öppna brev därom, tar han den utan lov eller lega av rättägare, och blir han tagen på bar gärning, då ska han stånda en tjus rätt och bindas vid brottet med sådana vittnen som en annan tjuv. Not 93, sedan 156. Flock 14 om fattigas gästning. Föras fattiga som är att mellan byar eller bönder, då är var bonde skyldig att giva dem hus och föda under ett dygn. Vilken timme på dagen de än kommer till honom får han ej driva dem bort från sig samma dygn. Om någon driver Jonet bort från sig och det lider död eller annan skada därav, då ska det prövas av tolv män från samma socken, not 94, där det skedde. Det råd över halva nämnden var, kärande och svarande. Värjed om den som åtalas, var han saklös. Fällade i honom ska han böta sju marker i båda bot, vad skadade en kan vara. Ej, ska han därför fullgöra tillbud av ed. Not 95. Gud må sig över dem förbärma som giva hus åt de fattiga och arma. Krist ville själv som fattig och gäst bland människorna gå. Han låter oss som lön för gästning hus och hem i himmelriket få. Not 96 Sidorna 157 till och med 163 upptas av förklaringar och noter till köpmålarbalken. Manhelgtsbalken helgtsbalken, sidan 164 till och med 181. Här börjar Manhelgtsbalken och i den räknas 36 flockar. Flock 1. Om sår som ett husdjur kan göra. Gör ett husdjur en man blodigt sår, not 1. Vad slags husdjur det än är Ska det bötas med en öre Är det fullt sår, not två Är då böterna tre örar Ägaren ska svara för sitt husdjur, not tre Han ska också skaffa läkare åt den som skadan fick Bjuder han honom ej läkare Ska han böta sex örar för lagbrottet, not fyra Tillkommer lite, Ska det bötas med tre örar för ett oskäligt djurs gärning. Not Flock två Om en övermage sårar en man Slår en övermage en man blodigt sår Ska han böta tre örar För fullt sår sex örar Vare sig det är i huvudet eller på kroppen Gjort av våda eller med vilja Under fridstid eller mellan friderna Not då ska övermagens målsman skaffa läkare åt den som fick skadan eller böta sex örar för lagbrottet. Nu vill han värja övermagen, vare sig för fullt sår eller för blodvite. Då har den som kära rätt att åtala övermagen för sina sår med vittnesmål av två närvaromän och ed av sex män. Brister han åt eden, då har den vitsord som vill värja övermagen. Not. Flock 3. Om viljaverksbot i sådana Gör fullvuxen man en annan blodvite, sådant som heter hudskroma, not 8. Mellan frittiderna, not 6, böter han 3 örar. Gör han fullt öppet sår, not 9, böter han 6 örar. Det ska vara den sensak som fick skadan. Gör han fullt sår så att det här var både linne och läkare. Bötte han tre marker, lika mycket för ännu ett och för det tredje. Och han giv en halv mark till läkare för dem alla. Och ej ska han böta mera även om såren är och flera. Tagar man sedan ben ur såret, då ska det stå till läkarens vittnensbörd hur många det vore Sidan 165. Han ska böta för ett ben fyra och en halv örtugar, för ännu ett tre örar, för ett tredje sex örar. För flera benen tre ska icke gäldas böter. Not tio. Blir en man sårad under allmän fridstid, då ska för fritidsbrottet på honom bötas tre marker. Och allt det som lägges till i böterna under fridstid, det ska målsäganden ensam taga. Not elva. Flock fyra. Hur länge man ska ansvara för sår. Sårar någon en annan i huvudet eller i bålen, då ska gärningsmannen ansvara för såren, till dess år och dag är ute. Såvida ej den sårade själv och har tagit emot förlikning och böter för sår. Dör han sedan av dessa sår, då är och böterna för dödsstråp började, och den dödes ärvingar har var icke rätt att hämnas på den som gjorde såren, utan de skulle kräva ut de böter som återstår. För alla andra sår utom sår i huvudet eller i bålen ska man ej ansvara längre än till dess de är och och överväxta med hud. Not 12. Paragraf 1. Alla böter i örar och alla lytesböter och allt det som läggs till under fritstid, det tager målsäganden ensam. Not 13. Flock 5 om lyte blir någon huggen i sitt ansikte, följer därav ett lyte, så att det synes tvärt över tinget. Höljes det varken av hatt eller huva, växer det ej bort inom år och dag, då är lytesboten tre märker. Not 14. Paragraf 1. Om någon hugger en annan till fullt sår och vill sedan eka till sin gärning, då har den som har fått skadan rätt att åtala för sina sår med vittnen eller taga emot ed, vilket han helst vill. Not 15 Flock 6 om lämlästning. Not 16 Nu blir någon lämlästad. Not 17 Bli fingrar avhuggna mellan fridstiderna. Not 18 Då är oböterna 3 tre marker och lyttespoten tre marker för ett finger- det kan mycket för en ny ett och för det tredje. Not 19. Blir en led avhuggen av något finger mellan fritstiderna, då är då böterna tre marker. Not 20. Om det dubbelt så mycket. Not 21. Bliver alla fingrarna utom tummen avhuggna mellan fritstiderna, då är lyttesboten tio marker och böterna för sår tre marker. Under det dubbelt så mycket. Not 22. Lytesboten ska målsäganden hava och böterna för sår skiftas i tre lotter. Not 23. Sidan 166. Blir tummen avhuggen ska för den gäldas lika mycket som för alla de andra, både för sår och för lite i tummen i halva handen. Not 24. Blir en hand avhuggen då är lytesboten 20 marker och böterna för sår tre marker Not 25. Blir den andra handen avhuggen Ska för den gäldas samma bot. Not 26. Paragraf 1. Hugger någon en fot av en annan, ska lyttesboten vara 20 marker och böterna för 3 marker. Not 27. Hugger han av den andra, ska för den gäldas samma bot. Not 28. Hugger någon näsan av en annan mellan fridstiderna, ska lyttesboten vara 20 marker och böterna försår 3 marker. Under fritstid dubbelt så mycket. Not 29. Ögon och öron skulle ha gälldas på samma sätt, både för sår och för lyte. Not 30. Paragraf 2. Hugger någon hand eller fot av en annan så att han ej kan hjälpa sig med dem, om de också sitter kvar, eller skadar hans öga så att han ej kan se med det, då ska han böta för ytespot för vart och ett. Kan han hjälpa sig något med hand eller fot, vägleda sig med ögat, Höra något med örat Då ska litesboten vara hälften så mycket Och böterna för sår Så som förut är stadgat Not 31 Paragraf 3 Blir någon läm avhuggen av en man Och gjordas den medan han ännu lever Dör han sedan själv av samma sår Då ska för hans läm gäldas i böter 20 märker Och för honom själv 40 märker Not 32 Klock 7 om Vådaverks bot för sår. Not 33. Kasta någon eller skjuter över ett hus och får folk eller fä skada därav, Styrka den vållande att det är Vådaverk med två vittnen och tolv mäns ed. Och han böter Vådaverks för varje skada efter dess art, även om någon har blivit dräpt till döds. Not 34. Slår någon framåt och den får skada som är bakom, då ska det vara viljaverk som görs framåt, och han må med ert styrka att det var våda som gjordes bakom. Och han bötte vådaverksbot, så som sagt där. Not 35. Kastar eller skjuter någon framåt och den får skada som står framför, då ska det vara vådaverk, endast om de båda säger det vara vådaverk. Not 36. Paragraf 1. Nu förlikar de sig om dessa skador. Då säger länsmannen att viljaverksbot var gälldad och icke verksbot och kärar mot dem som förliktes. Vilja de båda i laga ting med det styrka att skadan var våda verk då var de saklösa. Vill ej den som fick skadan gå eden då värjer sig den som gjorde gärningen med verksed eller och bötte han viljaverksbot att skiftas i tre lotter allt eftersom brottet kan vara. Not 37. Sidan 167. Flock åtta, Om slag och sår. Blir någon slagen så att full skada synes på honom eller blir han huggen med fullt sår, då ska han låta syna dem inför socken eller ting. Not Not 38. Skiller han en man för ett sår eller ett slag, åtalar han därför med två vittnen och tolv män set. Skyller han honom för två sår eller tre, åtalar han för dem alla i ett åtal med tre vittnen och aderton män set. Han har icke rätt att åtala samma man för mera än tre sår eller slag, ej heller ska gällda spöter för flera än tre av dem som han lät syna. Skiller han flera män för dessa sår eller slag, då har han rätt att binda de tre som han vill vid tre sår, men ej flera. Sedan ska han åtala var och en av dem med två vittnen och tolv mäns ed. Ej heller har någon rätt att åtala för mera än tre sår eller slag i samma strid, vare sig en man har gjort dem eller flera. Not 39. Paragraf 1 blir någon slagen med blockhugg mellan fritstiderna. Ska för ett slag bötas tre marker, lika mycket för ännu ett. Och för det tredje Not 40 Göres det under fritstid Då ökas hans böter med tre marker Det ska vara målsägandens ensak Synas i märken Då värjer han sig med 12 mäns et Not 41 Flock 9 omslag med handen och blodvite Not 42 Nu slår någon en annan ett slag med handen, not 43, och det synes varken blott eller blodigt, not 44. Gördes det vid kyrkan inför sockenmännen, vid ölstämma, på torget, i badstuga eller på ting, då ska han styrka det med två vittnen och sex mäns et, not 45, och den som gav slaget ska böta en mark, not 46. Finna sig dessa vittnen då har han rätt att värja sig med två vittnen och tolv mäns ehet. Not 47. Paragraf 1 gör någon en annan ett blodigt sår eller slår honom med stång eller sten. Då ska det stå till samma vittnen som stadgat är om slag med handen och böter skulle allt efter brottets art. Not 48. Paragraf 2 slår någon ut en tand på en annan. Böter han tre marker för en tand, lika mycket för ännu en, en och för en tredje, och därtill tre marker som bot. Ej bliva dessa böter större. Not 49 Flock 10 om högsta sår, sidan 50 för någon en annan till stock eller städ och hugger av hans lämmar. Då skolar lemmarna gälldas efter sitt värde och han ska böta fyrtio märker, konungens ensak. Tolv män skulle värja eller fälla i denna sak, not 51, sidan 168. Nu kunna flera lemlästningar göras, not 52. Blir en man snöpt som ett annat kreatur och hans mansläm helt avhuggen, då skulle återgäldas tre önska barn, två söner och en dotter, var deras sonen med 40 marker och dottern med 80 marker. Not 53. Paragraf 1. Skär någon tungan av en man, böter han 40 marker. Dräper han honom sedan helt och hållet, ska dropet gäldas med 40 marker. Not 54. Paragraf 2. Blir en man slagen med blockhugg eller huggen med sår i buken så att han dör därav, har han dock sans och talförmåga och nämner sin skademan inför sin skriftefader, grannar och närgrannar, då har arvingarna rätt att åtala samma man med tre vittnen och Aderton män Finns Finna sig vittnen, då har svaranden rätt att värja sig med tre tolv set. Om någon blir slagen med blockhugg, då ska han åtala för dem så som sagt är om Då har någon av blockhugg, ska för honom gäldas dubbelbord. Allt det som lägges till i mål med dubbelbot ska läggas till för målsäganden ensam, och ej för de andra. Not 55. Paragraf 3 hugger någon hand eller fot eller andra lämmar av en annan och bjuder ej laga böter eller förmår ej att böta eller sätta full borgen för sig. Då gällde han läm för läm och liv för liv, om han har dräpt. Not 56. Flock elva hur man ska bjuda läkare vård. Sårar någon en annan ska han bjuda honom tre laga läkare. Han må ta en av dem vilken han vill. Laga läkare kallas den som har läkt sår av huggvapen, benbrott, sår i bröst eller mage, lämlästning, sår tvärs igenom med två mynningar. Den som ej så bjuder laga läkare och laga böter därtill han är saker till nio marker att skiftas i tre lotter. Dessa böter kallas lagbrott. Not 57. Och han ska dock böta fulla böter för sår, så om sagt är. Not 58. Flock 11. Om sår i hemfrid, kyrkofrid och tingsfrid. Not 59. Såra någon en annan med fullt sår i hans eget hem. Not 60. Vid kyrkan. Not 61. Eller på tinget. Komma tillsammans som vänner och skilja som ovänner, då är du böterna för sår, 40 marker. Hälften av böterna tag i målsäganden och hälften konungen och hundaret. Not 62 Kommer lite till, ska därför gäldas så som förut är sagt. Bli någon slagen under denna frid med blodvite och ej med fullt sår, då ska det bötas med sex marker. Hälften tag i målsäganden och hälften konungen och hundaret. Not 62. Han åttaler för blodvite med två vittnen och tolv män sed. För fullt sår med tre vittnen och adertorn män sed. Not 63. Sidan 169. Paragraf 1. Gör någon en annan flera sår än ett. Vidgår det på tinget utan åtal. Not 64. Och utfäster böter för sina brott. Då ska han ej böta mera än en bot för sår. Not 65. Paragraf 2. Mötas två män, huggade varandra, och får de båda fulla sår. Då skola båda sår gäldas vart efter sin art. Är lite med såren, då ska det bötas vart för sig, efter sitt värde, lite och sår. Paragraf 3, not 65a. Blir en kvinnas slagen sårad eller dräpt, då ska för henne gäldas dubbelt så höga böter som för en man, utom då för en man gäldas hundra marker, och då boten för sår är 40 marker. Då ska för man och kvinna gäldas lika mycket i böter. Då sår ska bötas med 40 marker. Not 66. Då har man i rätt att åtala för flera sår än ett. Är och de flera var det ogilla. Not 67. Flock 13 om mord och rån. Not 68. Lägga sig en på skepp eller på skogar och ge sig till att mörda och råna. Blir någon av dem gripen vid sådan gärning då ska man föra honom till tinget. Och tolv män skulle där värja eller fälla honom. Värjer han sig för denna sak var han saklös och den bötte 40 märker som la en saklös i bojor eller band satte honom i stock eller fjätrar. Fälles den som åtalas för rån eller mord och blir funnen skyldig till gärningen. Då ska mördare dömas till stegel och rånare undersvärt. Paragraf 1. Blir en man på en gång både slagen sårad och rånad, då ska han åtalas inskademan med vittne av två bofasta män och tolv mäns ed för alla tre brotten, och dock ska för vart och ett bötas efter dess ort. Not 69. Ingen ska giva liv eller lämmar för en annans liv eller lämmar om han bjuder fulla böter eller borgen för fulla böter. Not 70. Flock 14. Om någon rövar en annan skademan från honom. Not 71. Tag någon en tjuv eller en droppar eller någon annan sin skademan och blir denne sedan rövad från honom. Not 72. Då ska rånaren böta fyrtio märker och för hans brott där jämte, eller och antvarde han skademannen åter till rätt målsägande. Mekar han till rånet, då ska den rånade styrka det mot honom med två vittnen och tolv mäns ed. Not 73. Kan han ej åtalas så, då värjer sig den tilltalade med ed av tre tolfter. Brister han åt eden ska han böta så som sagt är. Not 74. Paragraf 1. Håller någon en annan skademan i sin gård och låter det gå till tingsstämningar och fullt åtal. Då utför den som åtalar sin sak i den gården och den som har hållit mannen ska gälla böterna. Sidan 170. Far han till tinget och avsäger sig mannen med tingsvittnen, då var han saklös. Och den mannen ska sedan i mera hava frid på tinget än annor städes. Not Not 75. Paragraf 2 hugger någon en annan med fulla sår eller gör andra brott efter landets lag som han i ska gälda liv eller lämmar för och förmår han i böta för dem eller lämna borgen för sig, då ska han gå i tjänst hos målsäganden för sitt brott och lösa en mark för varje år med sitt arbete. Not 76.